بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله نور و فلان دروم و تمبرتين ديم ده فاله كاكوم لا وذو د بكيمه ت الله و شمه محمد صلى الله عليه وسلم في اميلي تي شوك ود تا جوتا شي انديكن كتروك دردين فيون تا كساي بوتا ولازرنا اذا تا كي ام راث كي مي تريتعور qëtërimin e mekës dhe në fund kemi përfunduar me disa rezultata që e në arritur dhe sukseset që janë arritur në këtë nëgjarët të madhe Mirë po me gjithë këtë arritit të madhe me gjithë këtë sukses të madhe vazhdojnë problemet vazhdojnë sprovat vazhdojnë kërsnime në dhe Muhammedit sëllë Allah hasem nga anë të tjera të nërshme e vërdetër se një armek shumë vjeqarë tash më u gjunzua dhe umpësht se kurse ishin koreishët dhe me ke ranë në durët e pegamberit Alehi s.a. mirë po kanë betur dhe fiset e tjera tësat razikoni dhe kërsuni mërë një mërë një mështë Muhammedin s.a. nga këto fiset të mëdha që këshin betur fiset tëkif dhe fiset huazin, të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit të tësit t undien të kërcnuar edhe pse nuk i kërcnei pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Undien të rrezikuar edhe pse nuk i rrezikoj deri për atë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpota than, pasojë që Muhamedi alayhi salatu wasallam porfundoi punën me kurisht, tash në kambet, edhe, na ka bërt radha neve. Dhe so elojmë na atë në sulmu, po as rrim natë. Ma më ndamë luftu atë kur jemi më të përgatitur se sa me në luftuaj nëjeve kurimi nështë ta në befasi. Dhe bëjën disa, këtojnë dy fiset mëla, që këshën nën fiset e tjera, dhe ishë nëmëri kështë shumë, dhe pregaditën që me e luftu pegamberin a rehi së dhatë u vësëran. Dhe kjo njësi beteje e unejnit, që një beteje që ka përnën Allah Gjalloran Koran, nësëla ka pas vjellime të jetë interesante deri në përfundimin e sajë i më nesë do të marëm një piesë të kësaj beteje, duke lënë hapsirë pasaj dhe për ratë të tjera me folë për këtë beteje, që amë. Fisi thekifë dhe fisi heuazin u bënë bashkë, dhe si kur të tash, ishë nëmeri kështë shumë, dhe në kryetë të tyre vendosën në një njëri i cilë e kështë jam në Kab ibn Afë, Kab ibn Afë e Nësajri, ishte një pejë, u dhe asht taktifisi dhe ata u bënën bashkë dhe vendon që këy më qendrohet te hyna. Dhe ky ishte një strategji e re, një ushtarak i ri, lufttar i cili mori hapo konkret me përgatitje ushtrirë dhe me njëis kundër pejgamberit aleyhis sallatu wasallam. Kur do jetë për të përgatitur pejgamberin aleyhis sallatu wasallam, mori lajmin se këta dy fise janë bu bashkë për me luftu Muhamedit aleyhis sallatu wasallam atara edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndër mori masë duhura, përgatiti ushtrin dhe, do të them, në një rre pas limitit mekas ende nuk ishte shkuar në Medinë nga Meke u nis në shoshje 12000 ushtarëve, u nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me u mbrojtë dhe me evitu rrezikun e këtij organizimi të këtyr dy fisëve. Para sa të kalojmë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për, dhe si ndërëmorin masat, dhe si e pregatit u shtërin pejgamberin sëratu sërëm, dhe pas e qëfar ndodit kuru për përplasën dhe u shtëri, është në tërresat me përmendë, dhe më hëndë, se si u pregatit kabe, do në kjo dhehet si këtë dyfiseve, si u pregatit dhe qëfar ndërëmorin, për me e luftu pejgamberin alihi sëratu sërëm. Aji, si kur se tash, ishte një strateg dhe u shtëraki njohër, ndaj nërë Për njëve është rëndësishme nga kjo pregaditje me kuptu madhësin dëmonë e këti sulm dhe kësaj lufte. Nuk është e thjesht një provokem, nuk është e thjesht një fis i voglë, por rezikohi që prapë situata me ndëshu. Ka ndëshu pozitivisht me po kjo sulm, kësaj radhe rëzikohen të me dëvërtit serjëzisht me ndëshu përseri gjendjet në, në teren nga si është festi i madh dhe nëse pejgamberi ka pasur 12000, këta i kanë pasur, domthonë, shumë fish më tepër. Thuhet kanë qenë 150000 apo. Nuk është se kjo punë e vogël apo. Nuk merret thjesht. Mos flasim aspektin e armatimit, por atar do ta shihni në aspektin e përgatitjes që kanë ndërmuertin keni që domthonë i dha të gjitha, çka ka pasur mundsi për me për me mposht Simbashti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fëlimisht kënjiri, në në vendohë si që kësë i radhe me bënë një organizim që nuk ishte i njohër dhe në atë ko, s'paku ju në këtë mënyrë. Aje din të se, pejgamberi s.a.sallëm, vazhdimisht kartë fitore në betejat e ndryshme, edhe përse numerikisht ishte më pak, edhe përse në aspekt në pregjedi ishte më i dopt, prap kartë fitore, dhe kjo nuk kalën të bashkë pa u analizun nga të tjerët. Andaj ajdintës është më superior se pejgamberi sam të kuptimin numerik edhe në kuptimin e pragatisës. Mirpo ajdintës nuk ka ushtar besnik sikur si ka ushtar besnik kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sahabot shkuashin me trimni, shkuashin me guxim, por shkuashin me besnikri. Domthon me me përkushtim ndaj asaj që thonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ky është e këtë frikë se mos pëndodhë që në gjatë betes me endrishu, mon, e ndryshu pritin e ti ndë një e pa pritur dhe i kushtë rria ti e dhe të rjekën e për me garantu se nuk desertoj në shtarët vendosi që me bë një hap që thash nuk e kështë e bërë di kush në gjashëm se kuj ma heret së pak u ju në këtë në njër vendosi që me urru të gjithë me dalë në luftëve. Jo me marë pjesë në luftë aktive, mirë pa me qenë në fushë betej të gjithë. Si të gjithë, luftëtarët, pas taj familit e luftëtarëve, gratë, fëmijët, të gjithë me qenë pas të një. Në në gjithë më në veti. Dhe nëse dojnë me ikë luftëtarët, rralisht, i kanë familit me vete. Në në në në kumunën me ikë, nga se si ikë e lën familën, e pasë familjarëve urdoj me marë këtë pasuninë që kanë pasë, deve, e dele, e këtë që kanë pasë. Në asë një gjënë uështë me për masë. Në të kuptim, luftani tërinë fundë, nga se kjo është luftë për eksistensë, do të mbetemi apo do të të tretemi. Kështu e paramëni këtë luftë. Shikoni të nëzërë, kësi loj e, beteje, s'kështë e pasë mejnë pegam Ankorej ka norm promul ushtar të kanë ftuar një kthy, janë prregjitur prapë në or, nuk ka posë velai, vazdimsi edhe një fallë hapësirë për me fituar për me humb. Jo, kta kishin vendos, ya do të humbim, tërësisht, ya do të fitojm tërësisht. Dhe u këshillua nga disa që ishin më të vjetër, më strategë këtyse. Mos e bë kët punë, kasi kjo nuk është rregull, nuk është tradita jona, nuk është za kanë ushtarak me i marrë thmitën, luftën, me i marrë gratë, mirë pa e nuk e dëgjeja s'ken, kështë autoritet, kështë poshtet dhe vendosi kështopën. Andaj, i ndërmori së hapa interesant në drejtim të organizimit të ushtrisë. Qëka ndërmori konkretesht? E para të ndërëzër, e mblodit të ushtrim, no, me dhjetra mirë e njërës, i mblodit dhe u ambajt një fjallim të të të në kërajuas, duke ngritë moralin ushtarëve të vetë, në llogaritë në çmimit të Ursisë së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po korrekt kanë një lig kryeshtar ndoqt që ata kanë, kanë hub. Ska pa Muhammedin alaihi salatu kesa ushtria, kesa burra ndonë këtë më rad, ai ai i lavdronte ushtartëti ndërsa me veprime e rrëndonte këtë lavdot. Ngase ne sonë janë luftorë, janë të fortë, pse po i mer graf pra mi kurzo me të fush betejë, trimat nuk ikën. Mirpoja e dhënë se kjo fjelim ka, ka ndikim inkuraj ustek u shtartë tjepër. Pastaj të, nërodhë dhe zësikur të thash, atë që kështë të vendosë edhe zbataj, e mori me veti, jo vetë mështrinë, po mori me veti të gjitha, mori me vetë në monë, edhe gratë, edhe fmitë, edhe pleshtë, madhje edhe baktinë, krej që ka patën i mori me veti në, në këtë bete jepër në rratë dhe para ishin luftarët, pasaj ishin familjarët dhe pasaj ishin ohon, bagtia dhe pasuria e tërë e tyne. Ata s'kishin të të të pos, pos deveve dhe eventualisht deleve që mbjetënin dhe sigurin eksistensit për i për tyne. Andaj, për kondrë kshila që i thënë mëse bëkët, a i prapë vendosim e i marë me veta. Nga ato që ndërmori gjithashtu të do të ishte ëh mëç u përgatit më herët dhe ishte ai që e inicioi këtë betejë po tiku që edhe më dhe gjithashtu po e njehte mirë zonën ku do të zhvillohej betejë e njehte shumë mirë andaj edhe bëri kurtha ndryshëm domthonë tok anash anash me kurtha që do të befasonin oq shtortë pejgamberit alaihi salatu wasallam. Shikoj gjithë këtë, këtë pregaditje on kundër urtisë e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Dhe gjithashtu nga ajo që ndërmore është edhe ë uh, se vendose uh, me përdor elementin e sulmet spor. Ona të ku po më dhe kuratësme me veçanë bë ndatku ndatku Ajë që në shumën të i pari, fërishëm, kështë e mundësime e, e, e habit ushtrinë e armikot dhe me i zënë pa, pa u pregaditë që si duhet ose se për marë hapër e durë dhe këndikënë në shumë në zhvillimin e betjes. Andë i mori vendim që në mëhonë pasat cijen, pasat takuan dy ushtri me njënë më fëndu sulmin, e është për të rapt këndër pegamberit sallallahu aleyhi vësallam që mos me lu asni hapsir për reorganizim apo për sulm, mos këtë du luftim asni sen, për të këtë menjere sulm dhe luft e rapt këndër Muhammedit aleyhi sallatu sallam dhe është të bërë një sen që rapt kër e bunin këtë, ishte shajn se kemi orë diri në fund me mitave në mon e, i thehu këllëfët e shpatave on shpoton ë, derse kanë po ka cin kallëfi i vendoset me shpata himbra, po është senior, e shenjuar. E nxirr shpata me të ka luftu. Dhe kur e kanë thyë kallëfin ka cin shtrajçe, unë do të skom ku më sti shpata më. Mund të kuptoj. Ose ose ose do e futin trupin armikut ose vdes. Se shpata nuk mbetet pa pa kallëf pa pa, pa mbrojtja pa. Dhe kjo është shansa, po kjo Donte më bën një një një një një, një luftë domonë më të vërtet vërtirë. Dhe kureni ishte më dre lufte e vërtet për pejgamberin sahasun. Dhe u vërtetua edhe më tepër gjatë zhvillimeve të betesës kurse kramë pran. Ishte luftë më dotë vendimtare për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk u dukshëm fillim mirë po u shndua në kselloj, në kselloj betejë me kaq rëndësi të madhe ato. Dhe gjithatë ato që vjen përmanten vozrë sa kynjiri, të ushash mori bakti dhe mori familjen me vetan. Epo on kur tham bakti Nuk bëhet fjallë për 100 cëpë, kështë mërdele, ose 100 kërërdele. Jësë, jësë për më kështë, me dhjetra mira dheve e kështë, me dhjetra mira dheve e kështë. Fesë i madhë, allo, fesë shumë i madhë. I madhë. Dohon, nëse, nëse prafën kanë qenë ushtarë, e so, dohon, në të, të kanë qenë 1.050.000 ushtarë, e familjarë sa, në vendu me një kërët të kanë qenë ofërën mi, mi, mi, në qënë 150.000 duqin në vetë, në atë ku është numërëtashme i madhë të është paramendare gjitha to deve që i kam pasë. E që ka bërë i këtë? Ta on vendosi luftarë për para, dhe i mori devet, me djetra mira deve mori, dhe grat i vendosi mbi deve. Po, po në larkësi pak më larkës e sa ushtria. Që kur i shetë i këshbë larkë, dhe të këta nëmërin kështë, deshë të në vënjë luft psikologjike këndër pegamberit, sa lëdhë a sa në këndër shëgëti. A që këshjetë nëmëri madhë Këta sa so janë numerikë shumë. Sahabet e pejgamberit në kishën e mësu me luftën me numër të madh, s'kan pas. Apo na kem përmend për shembull mbetë 300 vjet, atë nuk sa so kanë qenë pak më shumë, atje kanë qenë numri zyqor saqë mbetës numrin më i madh dhe organizum donjë ka qenë çlirimi Mekës, 10000 vjet, a kemi thënë? O dhe 10000 vjet i ka pasur. Ka qenë numri i madh tash me ufol për këtë punë, 10000 vjet. Tash për Hunayn i ka pasur afër 12000 vjet. Po dhe sa so, pe ashabe kanë thonë Sën, s'ka kushtë nga mundë, se shumë jenë apëtënë. Dhe kjo ju ka kushtu pak të një betej. Kjo kënëri pak e, e, e, e, e shkaktuar nga aspekt nëmërik ju ka kushtu në betej. Êshtë për nëse dëmët mëtë përta u konë shumë. E së so ka pas me kone të herë, 50.000 e sa atje përshamë veç ljuftarë më armëtim, po më shtëlasëm dhe për këtë trukë që e bëri, donë, këtë, këtë, këtë uh, uh, strategji ushtarake që mu dukë shumë në me këtanë anë i përdori faktorin e befasijis, faktorin e luftë psikologjike, moralin me një të është atë vetë, anë gjithë të ndërmori për me qenë beteja sa më sukseshme dhe sa më efikase kontrë pegamberit sallallahu aleyhi vësallam. Anë i këto ishën pregatiti që i ndërmori kënjeri kontrë pegamberit aleyhi sallatu sallam. Dërsa Muhammedi aleyhi sallatu sallam, se kësatash, në muajnë shëvall, është njësë, n vend betej, ku pritem u taku di ushtrit, por edhe a i ndremur i masët e duhra që duhet të mirëshim për me i dalë për botë kësoj ushtri janë. Mirë po, pregatia pejgamber të samë ishte pak më spesifike dhe më e veçan dhe ka të sëngjëre tjera, ndaj nuk du që me inkodru me këtë rast, mirë po, do të mjaftohi me këtë pjesë, në në që ka të bëj me pregatitin e arnikut kunder pejgamber të samë për tregu më dështini kësoj lufte rëndësimin e kësoj lufte, uh, sa so i shte e rëpë, sa so i shte rëziksh me kjo luftë, me njëre pas shlimit të meikësën. Mi po, dua që vetë në fund të apërfundoj me një apo dytë dobi që dalin nga tërë kjo qëtësikëm. Të do nëzërshikojnë e jetë me pjegamirit Alehi sa do zonë. E tërë ishte aktivitatë, angazhim. Pa pasit që a ishte kjo në thirje, në mësim, a ishte përshamu në luftë, në qëka do qoftë. Mi po, nuk dinte, uh, nuk njihte, dune, thon, uh, pushim, apo një lëj relaximi, apo penzionim, trupi përkëmërit anje që të të të të të të të të të të të të të. Që i ka gjithë ato vite, beteja dhe lufta, gjithë ato probleme me koresh të mekes, dhe tashme, ishte e prinshme që uqilëru meka, tash pak të pushojna, tash pak meket kënaqëm, jo, endë dhe në meke, pa u këtë me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dvëm për shiptat më të mëdha është edhe gatishmëria e sahabeve që mbindën hap pas hap. Kam u thënë wa salla. E na lutëm. Pa premar 20 vite kanë qenë vazhdimisht, nuk ka as punë vogël këtu. 20 vite të lota, domthonë, kanë qenë të mbushur me me betejë, me luftë, me angazhime dhe nuk ka as let me përballu kësaj apo. Mos flasim për probleme ekonomike që kanë pasur, mos flasim probleme tjera, të tjera, shumë të tilla që kanë qenë të Sëpërhur me të ju rrëllëherë, shok të pejgamberin të ali njësë a zonë. Pësetër kjo sakrificë? E tëra, jo për interes sahabë dhe. Se për të kështë me që më interes, meka u shëru, kërëjnë u më haqjerët meke, nësatërë ha të ashtë u, -u shkarku me dina për i kalavlako, në më hënë, qëka të ashtë pasaj? Për të kështë me që lufta për meke, për... Jo, nuk eshte kjo, eshte luft për parime, pastarti për besim, për moral. Prandaj nuk dinte të ndalur në këtë rrugë pejgamberes së as sht, as shtetia. Prandaj edhe kur organizuam, edhe kur përmend rreziku i i i orës së kësajustë, e, kësa e pamë që sahabët do ta shohim të gjithë tartan, se sahabët nuk u hamendën fardu, kulkan nuk, ku nuk thanë Rasullullah deri kur mu eksumorod, mirë po, vazhduan të qëndronin besnik pejgamberit alaihi selam. Prandaj të në vëzhgë, dashuria e sahabëve është vërtet, është është është një është një mundësi e madhe për të marrë sëvap të kalla Gjellewala. Dëshurien dhe të të një është afrim të kalla u të vare këtala. Me i dash të aburat në njërë që u sakrifikurën ka shtjepër, pa u hamanjë, pa u në kundë farë për me e për hapë fjallën e Zotit, shpallën e la Gjellewala, me mbrojtë Muhammedin sasërëm e këtë mërën me gjithë që, që patë arruën. Përna e është me dhërë një loj sëfidimi për nejme, këptim, e, moral, Mir po spoku, na suedojm pak moralin ton, vet diën tonë se e ti ti që i gaćh me po përshaqo, deri kur i gaćhëm ti me net gati ndonjë një përpjekje, një, përpjek, një angazhim, një projekt i çfarë do koftaj. Paqë po flas, po flas për punë lufte. Paqë ndërhati me net gati, asaj që ka kërkuar gani Allahu dhe pejgamberi s.a.s.e. Shumë ngjender planëri marr pjesë në një projekt, dy projekte kur në tash, va çu dikon të tërsoni në lund. Me me pak kovën. Prandaj Ai që e ka lidh besimin me Zotin Xhallahu Ala, ai që e din çfarë bën, ka motiv të mjaftueshëm. Por a çfarë bën ai nuk lutaj, por do të matutja. Sikose vazhduan sapot e pejgamberit, do të shohim si vazhduan, si u përgatitën, si zhvillua si si ngjarja, bazikisht çështë çështë zhvillim i interesantë andaj që Allahu katlute përmendin Kur'an në detaje se çfarë ndodhi dhe si i erdhën fitoria Xhallahu Ala dhe si u pa sht ky fes apo ky organizëm që rrezikoj me vërtet në mas të madhe Muhamedit së shoqërt e tij. Mirëpërsa të më ftohet me këtë pjesë që seca e, e shpresoj të takoj më takimet e vazhduara botutje me shëllimin e kësaj beqitë të rëndësishme. Allahu xhallahu ala na na në dhars fuqi dhe ambicie të vundnat që ti me gjithmonë të gatshëm me shërbim fjalës së Zotit, asaj që është e mirë dhe do bësh për ndeve për familjen tonë, për shoqërinë tonë, po edhe për, për njerëz në parajsë. Me kaq për të funduar Zoti është me left. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم